Današnjo odajo bomo izkoristili kot most ali še bolje počivališče pred dogodki, ki sledijo. Pet minut za stanje stvari skratka, da se uzremo nazaj, naprej in da strnemo svoje vrste. V prvi vrsti bo današnja odaja namenjena napovedim prihajajočih dogodkov in pa dvema knjižnima recenzijama, v katerih bomo pokukali na področje medijev in avtorskih pravic, Področji, ki sta tudi v Sloveniji trenutno precej na udaru. Produkcija Kritik tako ne pojanjuje. Želimo vam razgibano poslušanje. In v društvu za razvoj filmske kulture www.filmsko.net vas v navezi z Zofijinimi vabimo na Filmzovski večer s filmom City Lights in predavanjem priznanega filmskega teoretika in publicista Stojana Pelka. Na malem odru Narodnega doma se dobimo jutri, v četrtek 16. marca ob 19. uri. O podrobnostih večera ste bili izdatno obveščeni že oddaji Filmsko vrtoglavo, zato naj na tem mestu dodamo samo še to, da bo po predavanju v sodelovanju z Mariborsko založbo Aristej sledila še predstavitev pelkove knjige Filmski pojmovnik za mlade. Vabljeni! Ljubimci, Društvo za razvoj humanistike, prirejamo in vabimo na predstavitev projekta in pogovor z naslovom Različnost bogati, ne ki se bo odvijal v sredo 22. marca s pričetkom ob 19. uri v Galeriji Medianox u Židovski ulici 12 v Mariboru. Predstavili bomo cd različnost bogati, ne siromaši, ki je nastal na osnovi dvoletnega raziskovalnega projekta o vsakdanjem življenju gejev in lesbik v Sloveniji. Namen tega projekta je spodbuditi razpravo o pravicah, ki so vezane na vprašanje intimnega državljanstva. Gre za koncept državljanstva, ki se je razvil v okviru študij državljanstva, trgejevskih in lezbičnih študij in odgovarja na vprašanje, kako posameznikove posem zasebne izbire in zasebno življenje vplivajo na njegov ali njen status, pa tudi prakso enakopravnega državljana oziroma državljanke. Kot učni pripomoček je CD-rom namenjen učiteljicam in učiteljem, hkrati je informativno gradivo za delodajalce, Namenjen pa je tudi samim lezbikam in gejem, njihovim staršem, prijateljem in sploh vsem, ki se tako ali drugače zauzemajo za vključujočo, strpno in nediskriminatorno družbo. Filmsko in tekstovno gradivo je namenjeno boljšemu razumevanju in poznavanju vsakdanjega življenja lezbik in gejev. Govorili bomo o osnovnih rezultatih raziskave in debato popestrili s kratkimi filmskimi odlomki iz intervjujev z geji in lezbikami. CD-ROM bo hkrati brezplačno dosegljiv na predstavitvi. V pogovoru boste sodelovala dr. Roman Kuhar z Mirovnega inštituta, so avtor raziskave in producent CD-ROMA in Maja Pan iz Amnesty International ko producentka CD-ROMA. In še got to tell you I can't keep it to myself any longer. I'm guilty. You're guilty of vabilo iz nam sorodnega študentsko filozofskega društva iz Ljubljane. Ki ob tej priložnosti prihaja v naš konec. ŠFD vabi na delovni izobraževalni vikend, ki bo potekal med 17. in 19. marcem v C.O.D.ju na Ptuju. Izobraževalni vikend se ponuja mladim študentom filozofije in ostalim zainteresiranim, da jim ponudi možnost spoznavanja organizacijskih plati projektov. Njihov namen je predvsem v predstavitvi strukture društva, načrtovanja projektov ter razmisleku o novih projektih. Preko predstavitve bi vam želeli vzbuditi željo in motivacijo po obštudijskem delovanju v filozofskih okvirih. Morebitna vprašanja lahko naslovite kontaktnim osebam nina voglar, elektronski naslov nina podčrtaj voglar afnajahu.com, In Božidar Škvarč, elektronski naslov doddat@email.si. Prijave je mogoče oddati do srede 15. marca. Uljodno vabljeni vsi zainteresirani, ki bi želeli sodelovati pri projektih oziroma izpeljevati svoje ideje. Za misel, misel. Ne bom omejevala svoje zavesti samo zato, da bi se prilagajala letošnji modi. Lilian Helman.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 Fish in the sea You know how I feel The River running free You know how I feel Blossom on a tree You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life For me And I'm feeling good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 Zofini ljubimci argumentacijski kotiček Bagdatske argumenti Zdaj ko so slovenski vojaki končno v Iraku si lahko oddahnemo od verbalnih rafalov po dolgem in počes tudi doma Metod Berlec jih v svojem uvodniku v demokracijo hiti proizvajati s takšno ihto, da vsem ne bomo kos. Navajamo. Razprave povezane z napotitvijo slovenskih častnikov v Irak so pokazale, da se številni levičarji in anarholiberalci še vedno niso sprijaznili za vključitvijo Slovenije v vojaško organizacijo NATO. Zanje 66 odstotna podpora slovenskemu vstopu v NATO na referendumu nič ne šteje. Na trenutke se zdi, da še danes žalujejo za Varšavskim paktom in da bi radi hodili po partijske napotke oziroma usposabljanje v Moskvo kot njihovi očetje ali dedje. Ob tem preseneča njihova sovražnost do ZDA. Pozabili so, da so v prvi svetovni vojni prav ZDA s svojim posegom v vojno nagnile tehtnico na stran antantnih sil in da so v drugi svetovni vojni pomembno pripomogle k zlomu nacizma in fašizma. Demokracija, 26. januar 2006 Diskurs kot bi gasnel z kakšnega foruma, kjer anonimne ži rečejo marsikaj brez tehtanja. Glavni in odgovorni urednik revije, po tistem, ko uporabi referendumski in v demokratična oblačila odeti argument tiranije mnoštva, tistih, ki jih je več, ti imajo gotovo prav, na to pa vse nasprotnike na potitve diskreditira s potomci partijskih veljakov in simpatizerji Varšavske zveze, levičarji in anarholiberalci. Kakšna politična nekorektnost zmagovito postreže še smrtnim finalnim udarcem. Za vsak primer mora biti, če bi kdo podvomil v prepričljivost prvih. Ameriška prizadevanja po okupaciji Iraka ali v postavitvimi miru po njej je treba podpreti zaradi zaslug, ki da so jih imele zda med prvo in drugo svetovno vojno. Ker so v drugi pripomogleh koncu nacizma in fašizma, bi jim levičari, beri komunisti, morali biti bolj naklonjeni in manj zganjati domnevni anti-amerikanizem. Postopati prijateljsko. Napaka ni v tem, da je Berlec pozabil omeniti kakšno v seriji ameriških spornih vojaških ravnan, omenimo Hirošimo in Nagasaki, pa Vietnam, ki bi takoj ovrglo naše navdušenje ali ga vsaj relativiziralo. Bušu bi morali taki, ne bodi jih treba. Po raziskavah vsaj polovica prebivalcev države, Biti naklonjeni tudi v spostavitvi miru v Iraku, kot olepševalno pravijo nasilni pacifikaciji. Hipoteza, da je nekdo nekoč postopal od vredno, pač še zdaleč ni dovolj za to, da njegovo ravnanje podpremo v ali v dani poljubni situaciji. Naša skepsa je na mestu celo v primeru, ko bi ZDA ravnale maksimalno pravično in korektno v vseh svojih vojaških akcijah do danes. Najdanašnji kotiček služi v še en otepljiv dokaz, kako zelo mizerna je lahko retorika ad hominem, kjer nasprotno mnenje in človeka se suvaš z neprepričljivim etiketiranjem, namesto da bi razpravljal o stvari sami. Za misel. Cinizem je neprijeten način, kako povedati resnico. Lilian Helmer. dve številki nad vse cenjenega časopisa za kritiko znanosti. Številka 221 ponuja tri tematske bloke – Podobe prednic, Udeleženost ter Islam in sodobnost. Podobe prednic je navihan blok prispevkov desetih avtorjev in avtoric, ki ga je uredila Tatjana Grajf. Boris Kavur odkriva nedokončanost emancipatoričnega potencijala arheologije spolov. Sian Jones in Sharon Pay razpravljata o strategijah, s katerimi ženske prevzemajo nadzor nad lastno preteklostjo. Ker preteklost odseva in krepi sedanjost je revizija spolov toliko bolj pomembna. Da je seksualnost igrala pomembno vlogo v razvoju primatskih sistemov sporazumevanja in izvoru jezika pri izdelavi in uporabi orodja, dokazuje Maja Gaš Peršič. Franz Deval poziva kukinit vilažnega dualizma, ki temelji na puritanskih zakonih civilizirane družbe. Maja Šuštršič pokaže, da interpretacije, ki so se na področju prazgodovinskih študij zvrstile do danes, pogosto povedo več o ljudeh, ki so se jih domislili in o času, v katerem so nastale, kot o tistih, na katere se nanašajo. Tatjana Grajev prikaže, zakaj se znanstveni aparat, ki je 150 let obvladoval razlage prazgodovinske plastike, še nikoli doslej ni tako zamajal. Vesna Merc reflektira konstrukcijo družb in spolov v nekdani jugoslovanski in slovenski arheološki literaturi, Maja Sunčič pa nas sprehodi skozi postelje antičnih žensk. Roberta Gilchrist pokaže, kako je seksualnost srednjeveških redovnic lahko postala mesto v zvišenjih in ekstatičnih stan zavesti. Udeleženost išče možnosti opazovanja, raziskovanja in delovanja, ne da bi pozabili na opazovalčevo udeleženost. Avtori se odpovedujejo varnosti, ki jo nudi ideja objektivnega, neodvisnega sveta tam zunaj. Sprejemajo in raziskujejo možnost, da kot opazovalci vplivamo na opazovano, pa tudi, da tisto, kar opazujemo, spreminja nas. Takšen pogled imenujejo stališče udeleženosti. Avtori se sprašujejo, kako raziskovati ob upoštevanju navedenega stališča in kako delovati, če stališče udeleženosti vzamemo eksistenčno zares. Matej Črnikoj išče skupno jedro spoznavanja, ki je osnova tako neudeleženemu objektivističnemu kot spoznavanju zlastno udeležbo. Prispevek Urbana Kordeša pa poda pregled metodoloških sprememb, ki jih sabo nosi stališče udeleženosti. Tema filozofskima poskusoma sledijo o risiji implikaciji stališča udeleženosti na nekaterih konkretnih področjih. Lea Šugman Bohinc, Miran Možina in Leonida Kobal poročajo o udeleženem pristopu k psihoterapiji. Helena Jeriček se ukvarja s povezavo med različnimi definicijami pojma zdravje in epistemološkim stališčem njihovih avtorjev. Prispevek Mateja Cepina pa izpostavi temo potencijalov, ki jih sprejetje stališča udeleženosti prinaša v izobraževanje. Katarina Meierholt predstavlja stališče udeleženosti, ki ni neposredno vezano na kibernetično epistemologijo v relativno mladi filozofski praksi in disciplini, tako imenovanem filozofskem svetovanju, ki ima po svetu in tudi pri nas če dalje več privržencev. Islam in sodobnost sestavljajo tri besedila mladih družboslovk – Simone Rajšb, Ane Frank in Špele Šebenik, ki so z odliko diplomirale s temami iz področja islama. Urednik Aleš Črnič vzame poglobljene študije kot izziv za boljše razumevanje kompleksnosti sodobnega sveta, ki se srečuje in ki ga srečuje islam. Teksti nastajajo kot poglobljene študije, ki obravnavajo nekatera izmed najbolj perečih vprašanj sodobnega islama. Odgovarjajo na vprašanja, kako in v kakšnem kontekstu nastajajo in se utemeljujejo moderne interpretacije mučeništva, odnosto žensk in religijsko motivirano nasilje, mučeništvo in džihad. 222. številka prinaša dva obsežna tematska sklopa, Latinska Amerika in Nemoč oblikovanja. Latinska Amerika. Za vse luč, za vsakogar vse, za nas radostni upor. Predstavlja upore v neoliberalnem laboratoriju teorije in prakse, ki jih ustvarjajo delavci, kmetje, študentje, uporniki. To je naša preprosta beseda, ki se hoče dotakniti src preprostih in skromnih ljudi, kot smo mi, pa tudi ljudi, ki so prav tako kot mi, dostojanstveni in uporni. Tako diskusijo o uporih prične zapatistična vojska nacionalne osvoboditve v šesti deklaraciji iz Lakadonskega pragozda, ki pričenja novo, drugačno politiko za Mehiko in svet. 12 autorjev, ki večinoma ustvarjajo ali delujejo v Latinski Ameriki, nam s koherentnimi raziskavami in inovativnimi metodami predstavijo boje in raznolikost političnih delovanj v Argentini, Braziliji, Mehiki, Gvatemali, Kolumbiji, Venezueli in tako naprej, ki se pričenja med ljudskimi kuhinjami, iskanjem izgubljenih sinov in hčera na obrobjih ali v centrih, na vojnih ali degradiranih območjih. Prispev,ke je zbral in uredil Gašper Kralj, ter nam sodobne politične prakse kot izkušnjo in spodbudo za naša prihodnja delovanja ponudil v izjemno zanimivo branje. Nemoč oblikovanja V sodobnih socioloških študijah se vloga oblikovanja največkrat prikazuje skozi prizmo potrošniške družbe. Oblikovanje se še vedno razume kot nekakšen filter, ki poskrbi za pravo zmes funkcije, estetike in pomožnosti tudi morale. Torej pristop, ki je zrasel na teorijah iz konca 19. stoletja, ko je bilo oblikovanje nekakšen umetniški kanal med proizvajalcem in naročnikom kupcem. Na vkljub relativno številnim manifestom, ki so spremljali razvoj oblikovalske stroke, so se na področju teorije oblikovanja šele na prehodu v postmodernizem pojavili prvi pozivi k večji prepoznavnosti in uveljavitvi vloge oblikovanja v sodobni družbi. Žal so bile spremembe v zadnjih 30 letih skoraj nične, saj se razmišljanja niso premaknila dlje od oblikovalskih krogov. Posledično igra oblikovanje v družbi, njenih socioloških študijah, le marginalno vlogo z nizko stopnjo prepoznavnosti. Če torej v svetu govorimo o slabi prepoznavnosti teorije oblikovanja, predvsem v širši družbi, slednjo pri nas še v stroki, komaj zasledimo – Oblikovalski tematski blok je tako prva zbirka esejističnih besedil pri nas, ki se poglobljeno ukvarjajo z vprašanji teorije oblikovanja s poudarkom na vlogi oblikovanja v sodobni družbi. Predstavljajo jih Tanja Berčon, Petra Črneoven, oven Viktor Margolin, Catherine McCoy, Barbara Predan, Lidija Radojevič, Mauricija Vita in Oliver Vodep. Vaša bližnica dovednosti. too much, never too much, never too much. Walked up today, looked at your picture just to get me started.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 V nadaljevanju vam predstavljamo kritični recenziji dveh novih knjižnih izdaj, ki se ukvarjata s pirečjima vprašanjema avtorstva in medijev. Lawrence Lessing – Svobodna kultura, narava in prihodnost ustvarjalnosti Lawrence Lessing, profesor ustavnega prava na kalifornijski Stanford Law School, se v svojih delih ukvarja z vprašanji avtorske pravice in vloge, ki najo ima avtorsko pravo v dobi novih omreženih tehnologij. Po predhodnici The Future of Ideas iz leta 2002 je svobodna kultura vsekakor njegovo najpomembnejše delo o avtorskih pravicah doslej. Tehnični razvoj, ki omogoča milijonom uporabnikom interneta, da lahko za ston izmenjujejo in uporabljajo datoteke, je povzročil, da je avtorsko pravo postalo ena najbolj vročih tem sodobne družboslavne refleksije. Zaradi naporov glasbene industrije, da bi to množično krajo preprečila, so se razvile tako imenovane avtorsko pravne vojne, ki so presegle osko področje in postale del medijsko konstruiranega vsakdana. Avtor se tu postavi na stališče, da je prvotno zamišljena ideja avtorske pravice, kot jo vidi v Ameriški ustavi, postala nevarno neuravnotežena, ker da služi predvsem interesom korporacijskih velikank na škodo državljanov in tudi ustvarjavcev samih. Trdi, da je močnejša zaščita avtorske pravice proti kršitvam, ki jih omogočajo sodobne tehnologije, nevarna, ter da je treba nasprotno avtorsko pravno varstvo zamejiti v imenu svobode govora. Po lesingu vsako ustvarjanje vključuje element piratstva, zato meni, da mora biti definicija protipravnega piratstva, dokaj oska. Najte je treba tako ravnotežje med interesi avtorja, imetnika avtorske pravice in širšo družbo, ki bi omogočila nadaljevanje tako imenovane svobodne kulture, ki da spodbuja ustvarjalnost, od kulture dovoljevanja, ki da jo zavira. Lesink ne predstavi samo negativnih plati situacije, temveč ponudi tudi nekaj rešitev, med katerimi ima posebno mesto tako imenovana licenca Creative Commons, ki se uveljavlja tudi pri nas. Knjiga Svobodna kultura se ne ukvarja toliko z avtorjevim poljem interesa, torej pravom, temveč v recept jemlje kot pravi sam avtor, težave, ki jih povzroča internet, tudi kadar je modem izključen. A ne ostaja le pri internetu, temveč le tega jemlje kot izhodišče, iz katerega se generirajo porajajoči se vplivi na del naše kulture. Dve izmed njegovih pomembnih tematik sta avtorske pravice in intelektualna lastnina, o katerih polemizira tekom celotnega pričujočega dela. Lesingov koncept svobodne kulture izhaja iz liberalnih opredelitev svobode, ki naj bi ščitila izumitelje in ustvarjalce in sicer zuvedbo uvedbo zaščite imenovane intelektualna lastnina in poudarj, da svobodne kulture ne razume kot kulture brez lastnine. V razkrivanju zgodovinskih dejstev povezanih z avtorskimi pravicami in intelektualno lastnino. In pri aplikaciji letih na današnji čas sicer ne nehno da je sam pristaž tako avtorskih pravic kot intelektualne lastnine, a išče možnosti regulacije in nestriktnih ekstremističnih zakonov, ki jih ščitijo. Ko govori o ščitenju intelektualne lastnine in sicer patentov, kot primer navede patentiranje zdravil proti AIDS-u in vpliv letega na Afriko. Pravi, da cene nekaterih zdravil, ki lahko obolelim, podaljšajo življenje za od 10 do 15 let, danes v ZDA sežejo tudi do 25 tisoč dolarjev na osebo na leto. Nedvomno si Afriške države takšnih izdatkov za obolele, ki pa jih je od 15 do 30 milijonov, ne morajo privoščiti. Lesing ostane osupev nad dejstvom, da so cene zdravil tako visoke zaradi patentiranja in ne zaradi dragih sestavin zdravil. V letu 1997 so ZDA onemogočile Južnji Afriki tako imenovano usporedno uvažanje, ki bi omogočilo Južnji Afriki nakup zdravil proti ajcu po zelo nizkih cenah in sicer v imenu ščitenja intelektualne lastnine. A kljub temu Lesing ne pogleda dlje in se ne sprašuje poglobljeno o vzrokih. Ne detektira relacije med ZDA kot eno najmočnejših držav sveta, ki nadzira svetovno gospodarstvo, ter Južno Afriko kot eno izmed držav tretjega sveta, kjer je revščina in poceni delovna sila omogoča, da gospodarstvo ZDA takšno prosperiteto, ter celotnemu globalnemu kapitalizmu sukanje njegovega kolesja. Kljub temu, da se tudi v drugih primerjih v knjigi moč in nadzor nad avtorskimi pravicami in ščitenja intelektualne lastnine vedno v rokah tistih, ki prav tako posedujejo kapital, Lesing te problematike ne izpostavlja, temveč razumevajoče govori o multinacionalnih podjetjih, ki le ščitijo svoje interese. Lessingovo delo ne ostaja kritika pretirano rigidno zastavljenih avtorskih pravic in intelektualne lastnine. Lesing išče kompromis med lastnino in anerhijo. Alternativo striktnim avtorskim pravicam vidi v neprofitni organizaciji Creative Commons. Leta se zauzema za oblikovanje razumne avtorske pravice proti skrajnostim, ki vladajo zdaj. Creative Commons omogoča črpanje informacij iz del drugih, pri čemer se avtorji zavarujejo z licenco Creative Commons. Avtor lahko izbere licenco, ki lahko omogoča rabo v vsakomor, ali le v nekomercialne namene in tako dalje. Pri tem pa je najpomembnejše to, da Creative Commons omogoča večje svoboščine, ki jih klasično razumevanje intelektualne lastnine ne nudi. Kreativna dela, zaščitena s fleksibilno copyright licenco, je moč najti na spletni strani organizacije Creative Commons. Recenzijo je za portal www.krtača.si spisala Ana Irib. It's always difficult to keep personal prejudice out of a thing like this. And wherever you run into it, prejudice always obscures the truth. Just call my name I'll be there in a hurry On that you can depend and never worry you should miss my lover, one of these old days, if you should ever miss the arms that used to hold you so close, or the lips that used to touch yours so tenderly, just remember what I told you the day I set you. Misel. Misel. Oglasi potisnejo načelo hrupa na nivo prepričevanja. Ujemajo se s postopki pri pranju možganov. McLuhan. Pri založbi Sofija je izšla knjiga z naslovom Socialna zgodovina medijev Ace Brigsa in Petra Brka. Pričujoče delo dveh vodilnih britanskih kulturnih in socialnih zgodovinarjev, Eza Bricksa in Petra Brka, prikazuje celovit zgodovinski pregled ključnih tehnoloških in civilizacijskih prebojev, v katerih so nastajali in se razvijali mediji, od Gutenberga do interneta. Ti preboje imajo svoj kulturni, politični in socialni kontekst, najsi bo to zgodnja moderna Evropa, v kateri z mediji nastane javna sfera, Ali pa so mediji vojno orožje, že od ameriške državljanske vojne naprej? V knjigi ne gre toliko za tehnologijo, ampak za širša, tako rekoč, večna vprašanja, ki jih pojasnjuje ta avtorja. Komercialnost ali neodvisnost medijev, državni monopol, novinarska etika in profesionalnost, vse do vprašanja škodljivih vplivov medijev, medijskih manipulacij in tako dalje. Avtorja že v predgovoru izpostavita namen knjige, ki je, navajamo, opozoriti na pomen, ki ga ima preteklost, za sedanjost. V skladu s tem knjiga Zgodovino in medije postavlja v zgodovino. Učinke te, gotovo hvale redne zastavitve, lahko opazimo že v drugem poglavju, kontekst tiskarske revolucije, Saj avtorjemu omogoča, da denimo medijsko formo spektakla historizirata in tako osmešita trditve, da je zvezdništvo v politiki posledica televizije. Nasprotno, o spektaklu kot sredstvu, s katerim se politična kasta promovira in z bliščem poskuša konstituirati lastno mesto oblasti ter doseči spoštovanje in pokornost vladanih, lahko v Evropi govorimo vsaj od 17. stoletja dalje. Navajamo, javna dramatizacija in personalizacija politike imata, podobno kot samohvalisavi uradni monolog, korenine daleč v preteklosti. Avtorja Zgodovino medijev opisuje tako procese formiranja sprememb in uničenja ali opustitve določenih načinov komunikacije, ki so tesno prepleteni z drugimi zgodovinskimi procesi, kar pomeni, da se jih ne da obravnavati ločeno. Zato so v knjigi, poleg zgodovine tistega, kar zajame beseda, mediji v ožjem pomenu, analizirane tudi zgodovine prometnih sredstev. Izpostavljanje pomen, ki ga ima promet za komunikacijo in obratno, spremembe na enem področju pogojujejo ali celo zahtevajo spremembe na drugem. Poleg zgodovine prometa, knjiga sicer ne zajema ali pa samo zelo na hitro omenja zgodovino drugih področji človeškega življenja, s čimer se deloma izneverja svojemu naslovu. O družbenosti in tudi političnosti medijev je povedanega razmeroma malo, a že iz dosedaj zapisanega lahko razberemo dva pomembna poudarka, ki obravnavano delo ločujeta od mnogih podobnih razprav. Sodobni množični mediji pravzaprav niso nič novega. Medijske forme in problematike, ki jih poznamo danes, imajo za seboj dolgo zgodovino. In mediji niso nič posebnega. Se pravi so del družbe, kulture in zgodovinskih pogojev, v katerih se pojavljajo in izginjajo.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 For the nightbird song If you go away If you go away If you go away But if you stay I'll make you a day Like no day has been all oh, we'll be again We'll sail on the sun Oubliez qui s'enfuit déjà, oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas ne me quitte pas never keep the but if you stay If you go away, as I know you must There'll be nothing left in this world to trust Just an empty room, full of empty space Like the empty look I see on your face Or oh, I'd have been the shadow of your shadow If it might have kept me by your side Pomen prvega povdarka je, da pomete s trditvami o revolucionarnosti določenih medijev, ki sta jih prepolna oglaševanje in vsakdanja govorica, Včasih pa se pojavljajo tudi v več ali manj resnih razpravah o medijih. Prakse, ki se oglašujejo kot prelomne, prej nevidene, se v zgodovinski analizi pokažejo kot kontinuirane, kot posledica dolgotrajnega razvoja, ne pa iskre genialnosti v glavi tehnologa s poslovno žilico. Prebiranje vseh imen, sprememb in izumov, ki jih avtorja natančno in skrbno naštevata, nam omogoča ugledati tlako brez zimnjih, ki se skriva za velikimi imeni, velikimi podjetji in revolucionarnimi tehnologijami. Poleg tega revolucionarnost medijskih tehnologij zaradi svoje ideološkosti ne cilja na revolucionarnost v političnem smislu, temveč na revolucionarnost v smislu nečesa povsem novega, kar, kot smo videli, ne drži. Glede politične revolucionarnosti medijev avtarja nista opredeljena. Opisujete, da nimo pomen, ki ga je imel množičen tisk knjig na reformacijo, a ne pozabite omeniti, da se je tudi katoliška crkav, sicer najprej okljivajoče, posluževala tiskanih knjig kot sredstva proti propagande. Sicer pa podobne razprave potekajo danes o internetu, mobilnih telefonih in tako dalje. Novejši mediji v teh razpravah nastopajo v različnih vlogah, od nosilcev družbenega nadzora do nosilcev emancipacije. Obravnavana knjiga nam pokaže, da takšne razprave niso nekaj novega in da je bil status medijev, kar se tiče njihovih reproduktivnih in transformatornih potencijalov, vedno dvoumen. Pomen drugega poudarka da mediji niso nič posebnega, je, da mediji sami po sebi ne pomenijo ničesar razen možnosti komunikacije. Politični naboj medijev je torej odvisen od vsakokratnega razmerja med raznovrstnimi družbenimi silami, od odnosov med družbenimi prostori in skupinami, v katere mediji vstopajo in v katerih mediji delujejo na različne načine. Socialna zgodovina medijev torej ovrže denimo prepričanja, da je televizija slaba sama po sebi, ker poneumlja ali recimo da so rumeni tabloidni mediji nekaj absolutno negativnega. O negativnosti slednjih tarnata tako levica Češ, da rumeni mediji pomenijo dekadenco resnega novinarstva in političnih medijev, da jim gre samo za dobiček, kot desnica, češ, da z eksplicitnimi podobami seksualnosti, skrunijo moralo in škandali žalijo človeško dostojanstvo. Obe zastavitvi, sicer predstavljeni schematsko in poenostavljeno, pozabljata na vlogo, ki so jo imeli tabloidi v času Francoske revolucije. Prvi tabloidi so prikazovali življenje aristokracije kot škandal, aristokracijo pa kot dekadentno, perverzno in grešno, ter s tem prispevali k revolucionarni vnem množic. So, uh, what exactly are your polypry? Change fucking everything. To root out all that is rotten. Po drugi strani ne smemo in ne moremo zanemariti nekaterih učinkov, ki jih imajo zgolj tehnične spremembe. Uvedba množičnega tiska knjig je za vse spremenila strukturo cenzure. Ob množični produkciji knjig se jih preprosto ne da več vseh sežgati, zato se je z nasprotniki potrebno spuščati v polemiko. Uvedba množičnega tiska je tako pogoj za spremembo na področju cenzure, seveda pa to veljale ob upuštevanju vseh ostalih ekonomskih, političnih dejavnikov na vzočih ob razvoju tiskane knjige. Zato je koristno, da knjiga ob robu zgodovine medijev, ki so preživeli, vsebuje tudi opise medijev, ki se niso uveljavili, ki so propadli, ali pa tiste, ki so bili nekaj časa pozabljeni, a so se uveljavili šele po dolgem času. Zgodovinska metoda poleg uspešnih in preživelih medijskih oblik pripoveduje tudi zgodbe o tistih manj srečnih. Poleg tega pa opisuje tudi hkratno ustrajanje več medijskih oblik, saj se, kot smo že zapisali, ne drži paradigme, po kateri v polju medijev novo, popolnoma prelomi starim in ga popolnoma nadomesti. Nasprotno, Avtorja socialne zgodovine medijev trdita, da različne medijske oblike obstajajo skupaj, da uvedba nove ne pomeni nujno ukinitve stare, televizija ne ukine radija, internet ne ukine knjig in tako dalje, kar pomeni, da zgodovina medijev ni teleološka premica, na kateri bi boljše oblike komunikacije izpodrinjale slabše v iskanju popolnosti. Na vsaki točki zgodovine imamo opravka s poljem medijev, v katerem obstaja več oblik medijev, ki imajo za seboj različno dolge zgodovine. A tudi zgodovine posameznih medijev niso premočrtne. Neko odkritje lahko omogoči več novih medijskih oblik, ki preživijo različno dolgo. Mnoge navide s nepovezane medijske oblike imajo skupno zgodovino. Odkritje tranzistorja recimo pomeni prelom v radijski in računalniški tehnologiji, ki gresta vsaka svojo pot, a se kasneje spet združita v obliki internetnega radija in tako dalje. Pisati zgodovino medijev je zato kolosalen projekt. Poleg prepletenosti in součinkovanja različnih medijev je potrebno upoštevati tudi širše zgodovinske in družbene pogoje ter spremembe vsega naštetega skozi čas. Takšen projekt zahteva številne redukcije, če se hoče izteči v knjigo ob obsega in tu naletimo tudi na eno izmed dveh večjih pomankljivosti knjige. Namreč redukcija je izvedena na račun teoretskih preudarkov, ki smo jim v tej recenziji namenili večino prostora. Teoretska refleksija navedenih pojavov se pojavlja bolj sproti – obrobu enciklopedičnemu naštevanju izumov iz dogodkov letnic. Tudi sklicevanje na druge teoretike je površno, a izčrpno. V knjigi najdemo reference na skoraj vse znane teoretike in teorije medijev 20. stoletja in tudi nekatere zanimive citate iz zgodnejših razprav o medijih, a na način povzetkov, ki so nujno krivični do obravnavanjih teorij. Posledica takšnega naštevanja, brez polemične ali kritične drže je, da se vsi predstavljeni teoretski pristopi kažejo kot nekakšna enakovredna mnenja, ne glede na pomen, težo in zgodovinski kontekst teoriji medijev. Druga težava knjige je preveliko povdarjanje svobodnosti komunikacij, posebej ko gre za obravnave novejših medijev. Prikaz je sicer strukturiran kot objektivni prikaz dejstev in spremljajočih svetovnih nazorov, a simptomatično je tisto, kar ta pristop zamovči. Namreč o vseh razpravah o avtorstvu, kopyleftu, intelektualni lastnini in alternativnih medijih, ki danes potekajo, o knjigi ni niti besede. Knjiga na koncu, ko obravnava sodobne medije, te sicer obravnava objektivno v smislu, da do njih ne zauzema posebnega stališča, a obenem zamovči stališča, ki se razlikujejo od uradnih nazorov, od deregulaciji medijskega trga, svobodi poročanja in podobno. Če strnemo gre za izjemno uporaben priročnik, poln referenci in podatkov, z obetavno epistemološko zasnovo umeščanja medijev v zgodovino, ki na eni strani pomete z nekaterimi zakoreninjenimi miti o prelomnosti, revolucionarnosti in neslutenjih možnostih novih medijev in spremljajočih tehnologij, po drugi strani pa teoretsko zataji ob obravnavi sodobnosti. Recenzijo je za portal www.krtača.si spisal Primož Krašovec. Počasi zaključujemo. Kot vedno vas tudi danes ob zaključku vabimo, da nas obiščete na naših spletnih straneh in pa da nas kontaktirate na našem že znanem naslovu www.zofijni.afna.yahoo.com. Še bolje pa bo, če se preprosto oglasite na kakšni od naših ali nam sorodnih prireditev. Ob tej priliki vas vabimo tudi k poslušanju preostalih odaj, ki jih na radiju Marš Kujemo v našem brlogu. Vsak torek ob 22. uri lahko prisluhnete odaji glasbeni ciklon, oddaji posvečeni sodobni klasični glasbi. Vsako sredo tik predmatično odajo pa lahko prisluhnete tudi filmski oddaji Filmsko vrtoglavo. Občasno gostimo tudi v Ah, teorija. Počasi se vam verjetno že svita kam merimo. Potrebujemo nove sodelavce, tako da če prepoznate svoje veselje v kateri od naštetih oddaj, se nam nikar ne obotavljajte javiti. Prihajajoče edicije še niso ogrožene. Naslednjo lahko pričakujete ob tednu Osorej. Do takrat, pozdrav!